Intermezzo. Sötét haj, zöld ruha, és mostantól rajtad kívül más férfit is szerethetek. Egyszer mindenkiben felvetődik a gondolat, miért éltem, miért élek. Ha ugyanis soha nem kérdezzük ezt meg magunktól, ha soha nem kételkedünk semmiben, és csak felhőtlenül átlibegünk a nappalokon és az éjszakákon, vagy éppen csak átzuhanunk rajtuk, és a legújabb mobilon egy-egy felkapott slágeren kívül alig marad meg belőlünk több, akkor nem esélytelen, hogy előbb vagy utóbb falba ütközünk. Nem esélytelen, hogy ekkora kételyek és a kérdések bombaként robbannak elő belőlünk, és minden a fejeteteire áll, minden megváltozik, minden eltorzul, és az, amit addig alig vettünk észre, ami legfeljebb csak enyhe bosszúságot okozott a hétköznapokban. A csámcsogás a reggelinél, a közepén összenyomott fokrémes tubus hirtelen annyira gigantikussá válik, hogy az ember karja artikulátlan üvöltésé változik, ami lesöpri az asztalról az életet. Aztán két nap a Holmavi kiszállodában. A jégkék húnaflói öbölvize kitölti az összes fjordot és beszögellést. A hidegvérű halak Némán úsznak a mélyben, és szinte semmit sem tudnak az életről. Brandür kis halászhajóján kimegy a tengerre, folytott dízelhang kíséri a széles öbölben, az északi szél az öröktél híreit meséli, és a föld mesztelen oldalát karmolászza. Brandür a hálót a tengerbe ereszti, a tengerbe, amely mélyebb az emberi életnél, csak nem annyira fájdalmasak az áramlásai. Figyeli, ahogy a dízelmotor olajos énekét brummogja. A rádiót hallgatja, vagy a Heimir férfi férfikorust CD-ről. Kávét szürcsölget, pipázik. Sjöfn odahaza van Holmavígben, a szállodában. Várja a boldog boldogtalanul. Egy férfi után vágyakozva, a felesége Alexandra pedig a kisboltban, fekete hajával és hihetetlenül ragadós nevetésével. Brandúr behunyja a szemét, a pipájára harap. Két tré végig gazda rossz időben, veszélyes útviszonyok között száz kilométer szokott autózni, csak azért, hogy a kisboltban vegyen egy szendvicset, melegételt, egy liter tejet, két sört az alkoholos polcról. Pusztán azért, hogy érezzék a lány közelségét, csak hogy lássák, csak hogy hallják, ahogy kimondja a nevüket. Ari dél felé haladva, azaz nem hazafelé, de nem is használjuk most, vagy talán soha többé ezt a veszélyes, hazafelé szót. Egy kis időre betér a kisboltba, amely a település szélén egy dobozszerű házban működik, és leginkább egy viskóra emlékeztet. Nem éppen a helység ékessége, de amúgy is Izlandon a kelleténél jóval több a ronda ház, mintha még mindig nem tűnt volna fel nekünk, hogy a házak a táj részei, és hogy a csúpságok a környezetünket, azaz a létünket is szürkébbé teszik. De ebben a viskóban Alexandra ül, kétszer is feláll, miközben Ári a polcok én fereg, és megállapítja, hogy Siof nem túlzott, amikor a lány szépségéről, kisugárzásáról és bőverejéről beszélt. Teljesen olyan, mint a zene gondolja Ári ösztönösen, amikor kifizeti a két almát és az ivójoghurtot. Alexandra rámosolyog, mosoly a felér barna szeméig, sötét haja alá, és Ari szíve nevetséges módon nagyot dobban, mintha tizenéves srác lenne, fiatal ember, nyitott, védtelen, nem pedig egy negyvenes férfi, akinek az élete romokban hever. Már két teljes napja, mivel egy titokzatos atombomba a környék összes házát összedöntötte, és ő ugyan még él a romok alatt, de a radioaktivitás már áradt szét a vérével. Reggelente biztosan morcosan ébredt, gondolja Ari a kocsi felé tartva, az ég közben besötétedett, és szállingozni kezdenek a nap első hópejhelyi. Lehet, hogy igazságtalan meg önző, csak a szépsége érdekli, és borzalmas zenét hallgat, motyogja magában Ari, mantraként ismételgetve, mintha Holmavígtől akarna megszabadulni. Látott a domboldalban egy eladó vagy kiadó, tengerre néző kis házat, és aki éjjel-nappal láthatja a tengert, kevésbé lesz boldogtalan. Az az ötlete támadt, hogy mi lenne, ha egy kis időre letelepedne itt, mint egy az életen kívülre költözve, és kivárhatná, hogy a szétszakadt föld újra összenőjön. Sőt, akár még a Johán Sigurjonszorról szóló könyvet is összeállíthatná, azt, amelyet oly régen tulajdonképpen 20 éves kora óta szeretne már megírni. Persze elsőre őrültségnek találta az ötletet, vonzereje azonban Alexandra tekintetétől jelentősen felerősödött. Ari beindítja a kocsit, elindul. a havazásba. Átkozva közben Brandürt, akinek saját halászhajója van. Külön élete a tengeren, és ez a nő a felesége. Nyilvánvalóan megvan áldva, bizonyára még pipázni is nyugodtan pipázhat, anélkül, hogy a ráktól kellene tartania. Pipájától csak nyugalmat, elmélyültséget kap, rákot nem, és nem vár rá fájdalmas kórházi halál, intravénás morfium, elveszített méltóság. A vég, amikor az emberből nem marad más, csak fájdalom. Belehajt a hó esésbe, ami hamarosan kellemesen sűrűvé válik. Feltámad a szél, és a csapadékhoz hófúvás is társul. Az egész a levegő, a föld, az ég kifehéredik. Mintha az angyalok gondolatainak mélyére hajtott volna be. Harminccal araszol, aki a, a terepjáróval. Teljes hangerőn bahot hallgat. Mindkét keze a kormányon. Előre hajol. Olyan lassan halad, hogy felébred benne a remény, Hogy sosem ér célba, és megfagy az angyalok gondolataiban. Sjövön számítógépén megnézte a mélyeit. A nő közben megigazította a haját. Zöld ruhát vett fel. Jól állt neki. Volt benne valami, ami azt közbetítette. Ugyan maradjon még egy kicsit, én majd simogatom a sebeit. Óvatosan és talán maga is simogatja az enyéimet. Szerintem mindkettőnk élete túl közel került a magányhoz. Sőt, kifejezetten ez a rémséges szó alakítja. Sem boldogságot, sem megnyugvást, sem megoldást nem ígérhetek magának. Csak egy kis együttlétet, feledést az öledésben. A vállamon kisírhatja magát. Újbegyeim cirógatják sebeit. Egész lénye ezt csugározta, erre biztatta, és Ari néhány pillanatig erős vágyat érzett arra, hogy kibontsa a nő haját, lefejtse róla a ruhát, megsimogassa szép csípőjét. Ez bizonyára látszott is rajta, a szemén, mivel a nő izzó tekintettel mosolygott rá, de Ari aztán csak arra kérte meg, hogy hadd használja a számítógépét. Tizenkét olvasatlan üzenet várt rá. Hét a munkájához kapcsolódott, ajánlat két könyv kinyomtatására. Egy borítóterv, egy üzenet az egyik szerzőtől, akinek a könyve Dániában remek kritikákat kapott. Ezek itt a linkek, nem lehetne feltenni őket a honlapra, aztán megberakni az újságokba. E-mail egy ügynöktől, aki rá akarja venni egy regény megvásárlására, amely meghódíthatja a világot. Hiszen már tizenkét országban megvették, gyilkosságokról, elmebetegségről, piálásról, szexről és szerelemről szóló történet. A tökéletes koktél, az olvasó idegrendszerét stimulálja. Csak az vele az egyetlen gond, hogy a szerző teljesen ismeretlen és közel jár a hatvanhoz. Egy ennyire idős kezdőt nehéz lesz szeladni. Aztán öt e-mail olyanoktól, akik fontosak a számára. Gréta, apa hol vagy? Miért mentél el? Mikor jössz vissza? Vagy nem jössz vissza? Apa, félek. Hekla, apukám, nem értem, miért mentél el? Összevesztetek valamin anyával, úgy értem már nem vagytok jóban. Történt valami? Anya nem hajlandó semmit sem mondani, de látom rajta, hogy szomorú. Nagyon aggódom. Gréta tegnap sírva aludt el. És talán én is. Hol vagy? Miért nem hívsz fel? Borzasztó, hogy nem tudunk róla semmit. Stürla. Apa, mi történt? Gréta azt mondta, hogy egyszer csak ordítottál valamit, mindent lesöpörtél a konyha asztalról és kirohantál. Azt hittem, mindannyian azt hittük, hogy boldogok vagytok, apa. Sőt, azt hiszem, az egész életem erre a biztonságra épül. Úgy érzem magam, mintha minden összeomlott volna. Remeg az újjam, miközben ezt írom. Mi történt, apa? Megcsaltátok egymást, vagyis hűtlenek voltatok? Ezt nem tudom elhinni. Akkor mi van? Mintha valaki egy turmix gépet tett volna a fejembe, nem tudok értelmesen gondolkodni. Apa, hív fel! Póra! Tudom, hogy a gyerekek írtak neked e-mailt, fel kellene hívnod őket. Ez a legkevesebb, amit megtehetsz. Sok mindent szeretnék mondani, csak nem tudom, mivel kezdjem. Nem tudom, semmit sem tudok, csak azt hogy úgy érzem magam, mintha megvertek volna. Azt hiszem, semmi sem lesz többé olyan, mint régen. Sikerült valami nagyon fontosat tönkre tenned. Te nem. Képtelen vagyok rá. Nem írok most többet, mert még valami nagyon csúnyát találok mondani. Tizenhat órával később egy újabb e-mail pórától. 04.13-kor küldt el. Nem mentem bedolgozni, nem tudok aludni. Két nyugtatót vettem be, de nem ért semmit. De legalább már mindent tisztán látok. A legutóbbi e-mailben azt mondtam, hogy nem akarok többet írni, mert attól féltem, hogy elveszítem az önuralmamat, és meggondolatlan dolgokat vágok a fejedhez. Tudod, hogy ez nem jellemző rám. Megnéztem hát az SMS-eket a telefonodban. Nem tudom, vajon zavarodottságodban feledkeztél meg róla, vagy szándékosan hagytad itt, hogy így adt tudtomra, amit nem mertél elmondani. Azt hiszem, nem lehet pontosabban kifejezni. Egy világ omlott össze bennem, amikor elolvastam a catherine küldött SMS-eidet, a négy legutolsót, meg a válaszait. Mindegyikük elég lenne ahhoz, hogy romba döntse a világunkat. Tudod, azt, amelyik a miénk volt, és amelyiket érzésem szerint bizalomra, szeretetre és ragaszkodásra építettünk. Együtt. Először mi ketten, aztán a gyerekekkel. Ezt a világot sikerült most tönkre tenned. Nincs kedvem visszaidézni az SMS-ekben szereplő szavakat, képtelen lennék rá. Valószínűleg felfordulna a gyomrom, ahogy akkor is, amikor elolvastam őket. A vécében térdeltem, és úgy öklendeztem, mintha meg akarnék halni. Tényleg azt is hittem, hogy meghalok, pont úgy éreztem magam, és feltehetőleg meg is haltam, feltehetőleg sikerült megölnöd, gratulálok. Gondolom, emlékszel mi áll bennük, a tieidben, meg az övéiben. Hirtelen rájöttem, hogy néha beszéltél róla, úgy értem tettél egy, -egy kitérőt, hogy szóba hozhasd. Most igazán kedvem lenne mindenféle csúfságot és gonoszságot mondani, de nem engedem meg magamnak. És a csalódottságomat, fájdalmamat és szomorúságomat sem próbálom meg leírni, amiatt, amit nyilvánvalóan te idéztél elő. Vajon azért rohantál el olyan gyorsan, mert undorodtál tőlem? Muszáj így csámcsognod? kérdezted, eltorzult képpel. Undorodsz tőlem? Ezek szerint annyival rosszabb vagyok ő nála, vagy egyszerűen csak a gyávaság lett úrrá rajtad, és úgy próbáltál megmenekülni, hogy elrohantál? Nem, nem kell válaszolnod, igazából nem is érdekel, mit válaszolnál. A válaszaid egy másik életet illetnek, azt, amely elpusztult bennem, a fürdőszobában, miközben öklendeztem. Mostantól rideg leszek hozzád, ez lesz a bosszum. Ne számíts rá, hogy visszakapod a telefonodat. Elővettem egy kalapácsot, és porrázóztam vele minden átkozott szót, minden átkozott árulást. Tudom, hogy hülyeség volt, de jól esett. De nem tudtam elaludni, és amint látod, ezt is éjszaka írom. Az ágyban természetesen a teszagodat érzem. Nagyon szerettelek, annyira forrón, hogy néha már fájt. Csak kóvályogtam a lakásban, nem tudtam, mihez kezdjek, sírjak vagy ordítsak, kikaparjam me a saját szememet. Éjjek vagy inkább meghalljak. Aztán véletlenül a lengyel költőnő verses kötete akadta kezembe, amit tavaly tőled kaptam születésnapomra. Tisztában voltál vele, miféle ajándék volt és hogy mit rejt. Mintha időnként valami fajta, kedvem lenne azt mondani kibaszott, erő, egy láthatatlan hatalom mindent előre eldöntene és eltervezne. Valaki vagy valami, ami tudja, mi fog majd történni és a szerint irányítja viselkedésünket. Ez vetette meg veled ezt a verses kötetet is. Ez adta most a kezembe, amikor minden összeomlott. Én meg azt sem tudtam, hová legyek. Van ugyanis a könyvben egy rövid vers, az a címe, hogy búcsú, és mintha direkt nekem írták volna. Emlékszel rá? Ideírom, és vedd úgy, hogy ez az én búcsum tőled. Szavaid... Szétszakították az eget, elpusztították az erdőt, a mókusokat, a csókjaidat. Testem 50 millió sejtből áll, mostantól másképpen fognak működni, mostantól másképpen gondolkodnak majd, mostantól furcsán osztódnak, mostantól rajtad kívül más férfit is szerethetek. Egyesek szerint... Igazából Ari is közéjük tartozik, a vers minden szempontból magasan kiemelkedik az írás művészetének egyéb formái közül. Mélység, hatóerő, fájdalom, szépség és torsság tekintetében is, jellegénél fogva közelebbi rokona a zenének, mint a szavaknak. Régi szövegekben vagy a szív, vagy a vérnyelvének nevezik, sőt az Istenek elveszett nyelvének is. De ez utóbbival valószínűleg túl vékony jégre merészkedünk. Ari kiadói karrierjének elején szívesen idézett ezekből a régi szövegekből, mondván a vers az Istenek nyelve, de rövidesen leszokott róla, mert egyes költők ezt túlságosan is szó szerint vették, felfúvalkodottá váltak tőle, és nehezebben lehetett velük bánni. Hamar megtanulta, hogy ez a kettő, a költészet és a költő két külön dolog, és az előbbi rendszerint az utóbbi fölé emelkedik, néha nagyon is. A költészet az, ami fontos, nem a költő. Árió néhány verses kötetetés vagy hat fordítás antológiát adott ki, azelőtt, hogy a világ ordítani kezdett és egy karrá változott, ami mindent lesöpör az asztalról. Természetesen mindegyik kötet csak veszteséget termelt. Boldoggá tesz, mondta időnként, ha bölcsességet és szépséget, fájdalmat és szerelmet adok ki, és közben veszítek rajta. Szép és persze helyes szavak ezek egy szájából, noha senki sem él meg abból, hogy ráfizetéses dolgokat ad ki. Semmi sem lehet olyan fontos, mint a költészet. Hát igen, meg lehet, de a hóesésben, a hófúvásban, Harminccal haladva keresztül az angyalok gondolatain, az álmaikon, fülébe csengett ez az átkozott lengyel vers. Néha még Bach széles és mély zenéjét is elnyomta. Póra kellemes, de árnyalatnyira reket hangján szólalt meg, amely árnyalat oly sokszor tette ellenállhatatlanná a hangját, mintha egy csellóé volna, de ugyanez az árnyalat metszővé is tudta változtatni, mint egy fűrész. És egész úton dél délfelé, a dombokon át, a hóesésben és hófúvásban, láthatatlan vidéken keresztül, fel-fellángol hangja. Fenhangon vagy mormogva a verset és záró sorát hangsúlyozva, mostantól rajtad kívül más férfit is szerethetek. Lassan, de biztosan ketté vágta, majd négy felé, feldarabolta a szétfűrészelte a életét, a létét összetartó bilincset. A fűrész egyszerre volt tompa és borotva éles. Egész nap és aztán egész éjszaka, és mivel este felé már rosszak a látási viszonyok, Ari belehajt egy hókupacba az szélén, a Brattabrekkalábánál, néhány kilométernyire attól a tanyától, ahol gyermek és fiatalkorának nyarait töltötte, napsütésről, illatozó fagypúpokról, zöld fűről, békés égről gyűjtve emlékeket. Jócskán belehajt a kupac mélyére, és ott tölti az éjszakát, egy pokrocba burkolózva, amit mindig ott tartott a kocsiban. Felszínesen alszik, összekucorodva a hidegben, nyugtalanul próbál visszaemlékezni a Katrinnak szóló esemeseire, arra a négyre, amelyet két hete írt neki. És Katrin válaszaira, emlékszik az elküldés pillanatára, a habozásra, az izgalomra, de a szavakra egyáltalán nem, bármennyire igyekszik is felidézni őket. Néhány nappal azután küldte, hogy egy hosszú munkanap végeztével betértek egy bárba. Megittak jó néhány sört, meg egy-két rövidet. Nem emlékszik, hogyan kezdődött, de egyszerre csak elkezdtek csókolózni. Ő, aki 25 éven, egy negyed századon át, porán kívül más nőt nem csókolt. Különös volt Katrin nyelvét érezni a szájában. Eszébe ötlik, hogy a szabadságra, a repülésre gondolt, hogy Katrin szorosan, hevesen, szenvedélyesen, forrón odabújt hozzá, ő pedig viszonozta. Emlékszik rá, izgatott, szégyentelen kezük merre felé járt, de akkor megcsörrent Katrin telefonja. Péter volt a férje, már több SMS-t is küldött, hol vagy, kérdezte, és ez megállt parancsolt nekik. Arit viszont nem akadályozta meg abban, hogy néhány nappal később elküldje azokat az esemeseket. Muszáj volt, képtelen volt visszafogni magát, és Katrin azonnal válaszolt, hasonló hangvétellel, nem nyíltan, hanem amennyire Ari vissza tud emlékezni, nagyon titokzatosan, bután, meggondolatlanul, kacér kis esemesekben. Kacér csókok, kacér kezek, ezek szerint Ari sem különb nála. Nincs ereje hiánytalan életet élni, nem viseli el a hétköznapok megpróbáltatásait. Talán hagyta, hogy a keddek szürkesége lealacsonyítsa, meggörbítse őt. Katrin szép nő, és igen érzéki, és igen Ari álmodozott is róla. Néha szemérmetlen álmok, fantáziák közepette, de más gondolni rá és más megtenni. A kettő közötti távolságot hívják megcsalásnak, nem? És muszáj volt elárulnia a mindent, a gyermekeit, pórát, közös életüket, boldogságukat, azért, hogy ráébredjen, még mindig pórá neve van a szívébe vésve. Egész éjjel hegyek zuhannak az életére. Maga alá temeti a kétségbeesés és a vádak, a gyerekek kérdéseinek lavinája. De pirkadatkor sikerül kiásnia magát a hegyek is hótömeg alól. A hókupacból egy hókotról bontatja ki a terepjárót. A sofőr mond valamit, de Ari csak egy-egy kósza szót vesz ki az egészből, mert a fűrész a fejében, hangja, egy lengyel versor. Mostantól rajtad kívül más férfit is szerethetek. Szétdarabolja a férfi szavait. De valószínűleg az utakról beszél, a kitartó havazásról, a hó Ari Ari elindul, látja, hogy a hókotról sofőrje a fejét csóválja. Beleíramlik az angyalok gondolataiba, az álmaikba, amelyek fehérek, mint a boldogság. Vagy talán a pokol az, ami fehér, ári. dél felé Délfelé araszol. Kétszer is elakad a brekkel kaptatójánál. Két órába telik, mire átjut rajta. Pedig jó időben ez negyedórás út. A versor pedig tovább fűrészeli a létet, összetartó bilincset. Meg azt is, ami a szívet a helyén tartja, a test bal oldalán amit Ereknek meg ilyesmiknek hívnak, szétfűrészeli. És mire végre elősuhan a alagútból, ahol észrevétlenül gyorsított fel, mintha el akarna menekülni a hang a verseről, százzal ér ki a túloldalon. Az esje körül már nem esik a hó, áthúvás is alig, és látni egész rejkjavíkot. Addigra porá hangja és a versor teljesen átfűrészelte a szívevezetékeit, így Ari úgy hajt be a városba, hogy szíve lazán lötyög, úgy bolyong a testében, mint egy hold, amely elveszítette anya bolygóját. magányosan és céltalanul, csapongva ide-oda.